Адже знаєш, ось ось піде все з тобою вічну вічність і ця єдина надія лишити на землі хоч тінь свою. Так туристи викарбовують власні імена на знаменитих пам'ятниках, сподіваючись потаємно навіть від самих себе, що через тисячу літ їхній слід відіб'ється в чиїхось очах. Ми тут були. І низка прізвищ. Я тут був, пишу я. І одне однісіньке прізвище. Микола, Аужва. А ви бачили, як ховають військових? Попереду оркестру, труни, вінків. товариші несуть на аксамитових подушечках ордени та медалі. Поховайте і мене так. Коли б я був маститий, хай би урочисто мовчезні друзі несли попереду жалобної процесії мої книги. Але я не маститий. І вже не буду ним. Я навіть не певен, що... Допишу свого першого і останнього романа Дружина моя вірна Я в останні хвилини свої передам тобі Заповітні зошити і прочитаю ці гідки Хай колеги мої з бібліотеки пронесуть зошити Перед моєю труною по мовчазних Терехівських вулицях І хай суворо гордими будуть їхні обличчя Він жив немарно Він тільки починав, а скільки б ще міг зробити Іван читав хаблаків нарис. Зневажливо посміхався з примітивності одних абзаців, дивувався простакуватій наївності інших, кривився на чужі слова і штучні діалоги, а прочитавши подумав, що раціональне зерно в матеріалі є, як для районки згодиться, але після серйозної правки. Загадний почав правити хаблакового нариса, перекреслював каліграфічні рядки педагога і швидко впевнено писав на звороті цілі абзаци. Нервові Іванові літери щедро засівали Андрієве поле, ховаючи під собою його недолугість і наївність. «Просто дивуйся, як люди не вміють елементарно мислити!» – думав загадний і креслив далі, совуючи на край стола аркуш за аркушем, виправлені, підчищені, тільки придрукувати на машинці. Далі пішли різні почерки. Іван не придивлявся, хто писав, усі вони пишуть однаково погано – Авторучка вправно ковзала по рядках, зводячи багатоповерхові конструкції. Загатний був і архітектор, і мулер, всі інші тільки підручні. Це і звалося в нашій редакції конвеєром. У мозку секретаря вже вимальовувалася майбутня газета. З виправлених та наполовину написаних ним самим матеріалів, з придуманих ним заголовків, з накреслених його рукою шпальт. Івана ніскільки не обтяжувала ця одноосібна робота – Вантаж-то більше, ще, ще, я підніму, я вивезу, тільки що б ви робили без мене? Настане заповітна хвилина, я помахаю терехівці рукою з автобусного вікна. Якої ви заспіваєте? Може, хоч тоді оцінити, чого я вартий, а втім, якої ще подяки від людства йому забажалося? А воно спершу спопилить, тоді дякуватиме, молитиметься навколішках. Така діалектика. Іван викликав друкарку. Ось матеріали з моїми правками підготуйте до здачі в друкарню. Все, якомога менше слів, і в новелі. Викласти самий кістяк, без лірики, принцип айсберга. Нині час притч дати клубок, а не такий хай намотує кожен скільки зуміє. Тархівка, духа, натовп і самотній одинак. Загатний взяв сьогоднішній номер газети, ще раз переглянув передову дурниця, а звучить, як могутня музика. А велика сила організованого слова. Організованого, вишуканого в колони, шереги, лави. Іван загадний полководець. Полководець слів. Улю, кличте, товаришів, на планівку. Хаблак блукав під дверима секретарської. Тер свої великі грабасті руки, пив у воду. Відколи нараз пішов на знаменитий конвейер, хвилювався. Мабуть, Іван Крилович ось ось покличе його, правда, Досі він ніколи не кликав, коли правив хаблакові замітки і кореспонденції. Але ж це нарис, майже літературний твір. Нарешті друкарка винесла з кабінету секретаря жмут паперів, сіла до машинки. Редакційна молодь, котрій ще боліла її писанина, шукала свої матеріали. Нарис лежав на самому споді. Хаблака зсудомило. Спершу йому здалося що закреслено найкращі місця, які він так старанно виписував, нижучи слово до слова. Але чим далі читав, тим ясніше усвідомлював, що викинуто красивості, банальні діалоги, які видавалися йому багатозначними, мітингову патетику.